Amarrak eta amairu minutu dira, ekonomia saritzeko tartea hartzen dugu, ama bostean behin, endika alabortekin ekonomia historia irakaslea da bera. Eta gaur esan dizuegu, azken aldian, puri-purian dagoen gaia aztertu nahiko genuke, funts handiak, funts putreak, endika, eguno hon? nola, bueno, la biztan lenda bizi, eh, zer dira funts handi hauek? Nola deskribetu eztakienarentzat, bizitzetan zer dira? Vale, dira invertzio batzuk eh seien elburua dala aburrean alden etekin handiena ateratzea. Eh eskubideak ba, edo beste eskubide batzuk alde batera uzten. Hori izango litzateke ba funts putre aguen ba, eh, Definizio labur bat. Uh -huh. Inbertxo funtsak, funts putreak, e, gauza bera dira? Ez dira zerbaitetan? E, berez ez. E, teknikoki desberdintzen dira haien poerta eran. Hau da, inbertxo funts bat etortetek, e, inbertxo bat egitiko eta listo. Eta egian epeluzeko errentagarretasuna lortzeko, egian adibidez presetan edo sorpublikoan. Ez berdintasuna daba, funtsauek putreak e, e, haien elburua dala urte baten edo hain den edo laburrean diru pilo bat ateratzea normalean ba inbertzen duten ondasunan edo horretan ba e, presionatuz ba, diru iago lortzeko. Mm -hmm. Ez berdintasuna da esan guen duke funtzionantzeko eran edo beste puntu bat edo ikartuta morala. Mm -hmm, beraz, e, esan digutzen ez da. Epe laburrean alden eta etekin ekonomikoa handiena ateratzen duten funtsak dira, funtsputre hauek kontutan hartu gabe, ba inguruan dagoen jendearekin ze gertatzen den kasu honetan, ez? Esaten zenuk pizka diferentzia dela morala, esan dezagun. Bai, hori da, hori da. Ha, osongi, bera la jarraituko dugu funtsa handi hauek e, zer diren, historikoki zer izan diren noiz sortu diren Nola la funtzionatzen duten esplikatuz, baino eh, azken egun hauetako berrien errepaso txiki bat ere egin genuke, Ane Albizuk eh digu, eh, gertatu den gertatuen guztian, Bai, kontua da Azora ta Blackstone Testa Residential Fundek ba etxebizitza mordua erosi dutela eta berorietan bizi den jendeak kezka hundizta beldurrez bizu duela egoera, errentak igotzea ekarriko duela horrek eta etxetik alde egin beharra ere bai zenbaiten kasuetan. Kezka hori bideratu nahian, Nafarroko gobernuak eta Blackstone funtsak adibidez akordioa lortu dute, irureunda larogeita amabi familia kalegorrian gera ez eztaitezen. Zazpi urteko kontratu egingo diete, eta gehienez, seien da berrogeita amareuroko errenta adostu dute, Alokairu so sozialeko etxebiitza ziren etxeetako maiizter hoientzat. Zortziehun euroraino igotzeko asmoa zuen inbertsio funtzak eta akordioren arabera gehienez sei da berrogeitamarrekoa izango da errenta. Dena den, horrek ez du saiestuko hainbat familiari errenta bikoiztea dakarrela horrek, hori dain zuzen ere hipotekak kaltetuen plataformak salatu duena. Donostiako bentaberri auzoan ere 510 familia kezkatuta bizi dira 8 urte barru gertatuko zaienaren e, ba kezkaz Blackstone Testa residenzial horrek berak funtsorrek berak erosita dituelako beraien etxeak. Eta Donostiako beste kasua Azora Inbertsio funtsak egin duen operazioa da. Baskonga da inmobiliaria erosi du eta Azorako arduradunek, Eneko Goia alkateari aderarzi diote erosie dituzten etxe bizitzei baldintza berberetan eutsiko dietela alegia lokairuan bizi diren maisterrentzat Baldintzak ez direla aldatuko. Badonostiako lurrako 300 etxe bizitza erosi ditu Azora Funtsak Baskongada Inmobiliaria erosita eta horietako batean bizi da Monika Zapirain, lentxoago ere agurtu duguna Monika Gunon. Gunon. Zeinda zure kasua kontatuko dizu? Bai, bueno, ba e, ni bizi naiz Granvia kalean, eh norein dela 16 urte. Hori Donostiako Gros, Donostiako eh, ausa, Grosen, da. hori da. Eta e, azkeneko kontratua izan zan bost urteko kontratua eta iru urteko prorrogarena. Eta prorroga hori ya bukatu zan urtarriak hogeita maikean. Mm -hmm. Beraz, azaroan e, jasonun burofaksa. Esan ez, pos, bukatzen zala kontratua eta bukatzen zala. <laughs> Urtariaren hogeita maikan, ze suposatzen zen, etxorretatik atera bartzen duela berez? Hori galditu nien, esan nien, aizu, jasodet burufakxau, esan ez, bukatu dala, hori banekin bukatzen zala, baino zer esan nahi du, mm, eh, junbea naizela, eguneratuko eh, mm, eh, dira edo beste bat egingo dizuela edo ez... Eh, bueno, ba, es que orain ezin dugu ezter eh, egin, ezin dugu kontratu berririk egin. Orduan, bueno, mm, ge, geratu nahi baduzu, pues bueno, tácita reconducción bat eingo da. Tazita rekondukzion hori, zer eta da? Eta nire gilditu nintzen. Bai. Aurpegi batekin, de, bueno, bat, tazita rekondukzion zizango da hori. Bueno, ba, ia betero, e, ia beteko horreziboarekin, nola bait, e, aktualizatzen da haintzineko e, kont, kontratu hori, eta erabat legala dela, baina, bezdiate sarten, noiz arte, eh zenbateko zakit bai. zure beraz Baskongada Inmobiliariak bialdi sizun burofaxa Azaroan da. esateko urtarriaren 31tik aurrera ba bueno, zela zure kontratua eta zela luzatuko Oixe. eta gero lortu duzuna da eh tácita reconducción o remitartes <coughs> ilabetero ilabetero arituko bai. duz orain bai. e, zure kontratua berritzen bai. noiz arte e, noiz arte dakit eta gainera otsaia ez detordaindu Normalean, e, jabetero pasatzen diate kontutik, domizilatua daukat eta ilabetonetan ez diate pasa. Osea que neko na, k eskatutan ez dakiz ere egin, eh, transferentzi bat egin, eh, jun eh ingreso hori horientzun ori, nuen o sea, nago unpoko galduta. E, galduta eta inorkestizuea azalpenik ematen ez, esatute, bueno esken pff, lio izugarria daukagu operazionekin eta mm, lanez gainezka gaude eta ez dakigu ba, begiratuko dugu lasai, no sekoal baina claro, <laughs> bitarten hemen nago bueno, eneko goi alkateak jakinara du, azora funtxetik esan diotela baldintzei eutxiko zaiela Zer dakiz duk, horren inguruan, ze informazio helera dizute, Horren inguruan dakit, ez dutela eguneratzen kontratuak eta ez dute berritzen, ez da bat. Beraz, baldintza berdinak ez diraiaz. Uh -huh. Eta bestaldeetikan ja badakit piso turistiko batzuk jarriko dituztela, ja. beraiek onartuta, e, ja, mobilaria no, baskongadak esandakoa, zure etxe, <coughs> etxean bertan. Nire etxean bertan, zu bizizaren etxean pesu guztiak ziren baskongadarenak, bai. orain denak dira azorarenak. Bai. Eta etxe hortan bertan ja badakizu, piso turistikoak daudela badauzela. Orduan, eh, udaletxeko normatibari esker, pues eh, grosen deitzen diote, eh, zonalde horia, ez gorria, Beraz, eh, posible da egitea berreonta berrogeita mar metro karratu, atarika. Ez? Ordun, badakit ja, ba bi, oza, eske bi pisu utxik daude, oza, ez dute alokatzen, orduan eh apisu turistiko jarriko dutela. Hori zer da, e, beste kaltetuek esate baterako erabaki dutelako, ba ezdik azaroan jaso bazuten e, burofaxazuk jaso zenon bezala beste etxeren bat bilatzea, handi kalte egitea, arriskurik ez hartzea. E, bueno, claro, e, mm, bat, ni, ni e, asin nintzen bilatzen, asin nintzen bilatzen beste etxe bat baina donostiko egoera, pues en fin, e, ez da errexa, eta gainera, e, pues eso, ja sartzeko etxe batean, pues lau mila euro, porque dira, e, fiantzako iruila bete, eguneko amabia imobilariaren zat, e, ez dakit zer, o sea, da, eromena. Orduan, ba... Iaia kreditu bat eskatu es behar da ez, aloka iruatxartzen. Orduan esan nahi du, pues me quedo como estoy. Orduan mm. erabakiet, gelditzea eta borrokatzea, ba, gelditzeko nire txean. gainera hor bizizara eta hor lan egiten duzu, ez? Bueno, e, bai, ni kontsulta daukat e, logopeda naiz eta kontsulta daukat nire txean. Orduan, karo, e, en fin. <laughs> Zuretzat, orteik joatea, ba, kaltea ondia da. Ba, kaltea ondia da, hori da. Beste kaltetuekin? Itzegin duzu Monika? Hori da, ba, espontaneoki sortu zen bilera bat e, e, urtarrien, e, ba, burofaksa jasro genitula eta zurrumurroak entzuten zirara, porque inmobiliaria Baskonga da e, inoiz ez digu ez ere esan ofizialki, eta ziginan biltzen, eta esaten benga, ba, egin behar dugu e, konzentrazio bat edo pentsaurreko bat, egin aurreko aurrekoa azteazkenen pentsaurrekoa, ba, komentatze guregoera eta haguazen mobilizatzera, Eta hor gaude, ba, inkilino batzuk, ba, mugitzen eta taldarrik atzen. Uh -huh. e, Oraingo kontratu, ez kontratu berri hori? E, esan dut, hilabetero zein uh -huh. behar duzu, sinatu egin behar duzu? Hori, hori jakineko nuke? Sinatu ekonoke? duzu zerbait? Otsailerako esatu baterako? Er, o sea, ni naiz okupa orain. Ez <laughs> okazu, sea, ez sinatua? Ez sinatua, ez ordaintua. Osea, ez diate zer esaten, ez diate zer argitzen. Eta horrago, Zure txepeko beste bizilagun guztiak ere, goera bere txuan daude? Ez, e, porque, claro, etxuten egin e, egun berean, mm -hmm. ba, pues, bat, batek sinatuzun 2000 abostean, besteak ez dakei noiz. Baina, bako etxari bere, pean batako zaio. Baina, ez dut, beste batzuk, ba, ategorri eta e, kalekoak, jaialain, bizideranak ere, beste pare bat nire goeran daude, justu urtarrian, hogeita e, maikean bukatu zitzaiela, eta nirego era berdinan daude eta ordaindu gabere eta dena berdina. Mm -hmm. Bueno, Donostiako alkateak, eneko goiak esan du, esan dizue, lasai egoteko, ezta? E, yeah. zuek berekin hitz egin duzu, eskatu duzu bilerarik alkatearekin. Babai, eskatu genuen prentza aurrekoan, aurreko aste azkenean, e, e, idatzi bat egin genuen eta eta udaletxan utzi genuen, ba eskatzen bilera hori, baina ez digute eh deitu. Mm -hmm. Eh, esan dugu ez, irureun etxe bizitza erosi dituela, mm -hmm. donostian, eh, azora funtsonek, eh, denak mm -hmm. alokairuko iruko etxe bizitzak zirenak, baskongada imobiliariak bereganatua zituenak ez? Mm -hmm. Imobiliariak ere, azte etxe pila zeukan bereganatua ez da? Bai, eh, badakidanez, ba, aspaldiko, da, enpresa familiar bat, omenzan eh, eh, mila beratzen da berrogeita, marrekoa, dola, eta ziziran erosten etxeak, eta beraien ideia beti izan da, alokatzea. Osa, etzuten et, et et bentsatu gara ba, e, saltzea, edo horrela. Osa, eza, como politika bat, de alokatzeko, mm -hmm. bet, m, como alokairu luzeak, gainera, e, enkelion askok daude rentan mm -hmm. ez? Ordo, aspalditik, osa, berrogei urtetik, oseak, esan, et, eta, eta da zan, enpresa familiar bat, babai, oso aberatsa ez? Eta eraikin pilo bat, eta akzionista zeudela tasakiz eta horiek dira saldu dutena eta orain pues pues gaur honeko zorrota eta lagun asko herritar asko jakin gabe ze gertatuko den zueken horiak eskatzen gaituna pues ez ez dijutela ezera argirik esaten o sea, dena da zurrumurroak gainera azorarena enteratukea orain porque entzuten zan Florentino Pérez mm -hmm. o sea cyanide que SRZ o sea, saniget, ke, bai. Eta, eta, bueno, ba, beren intentzioa, eneko goiak esaten duena, de, mm, ez da okate intentziorik aldatzeko baldintzak eta ezer, Ba, ez dugu sinisten, farkatu esatea. Bueno, ez e, dugu sinisten. Piso edeta. turistikoa, jabadakigu jarriko dituzela, eta ni kontaturi gabe, eta baretabar, pues, ez, ez gafiratzen. Kontua dazuk ordein duen nahi duzu, txailakoa, euken claro. duzu paper bat esaten duen orain dikola, claro. eta ez daukazu, eta ez dakizu osongi, nora jo behar duzun e, ordeintzeko, gutxenez. E, eta bokatu ekin, e, e, geldituko gea gaur bertan gainera, e, ba, bokatu batzu ba, gore alde daudela, eta laguntzen ari dira, eta oso osondoa, Eta ber, zen, zer da nonena. Mm -hmm. Mm -hmm. Endika, imobiliari ekorrelako etxe mordua bere izatea hori oiko praktika da? Bueno, e, azken urteotan, bai, azkena markadan, gero eta gehiago da horretan ikusi dutelako diru egiteko merkatua dagoela. Eta, bueno, e, badakigu nola dagoen etxe bizitza merkatua bai Euskal Herrian, bai Espainiar Estatuan, Eta soldatana da uzeen, ordu mm, gaur egun etxe bizitza erostea ez da bater erresa zaagoa da eta ba, soldatak murriztu diren ean edo eta lan baldintzako ekartu diren ean, ba, e, alokairua da gora egin beharko luen ba, bizitzeko modua edo eta hauek e, horren atxan da Biltzte dakitelako negozio dagoela eta planteamendua nire uste da haiek, hartu nahi dutela merkatua, ez eh, monopolio, baina bai, indar honi onigitzen bai dugu turistifikazioa, ba, ba, gauza nahiko konplikatzen da, bai. Uh -huh. Gertatzen dena da hor, ez? Erakunde publikoetatik eta egiten den apostu hori ba, alokairuaren alde, alokairu sozialaren alde, beharren arabera eta, ez? bat ematen du kontraesankorra dela, ez da? Bai, baina hor... Eh, ez daukatatu irigetaz dut azteutu gazo eh, administrazio publikoak egiten duten ba, apostua, baina nire ustez eta da iritzi pertsonal bat, uste bai esaten dutela eta gian eh, alkate bat joan detekela ba, afektatuen gana esan ez ba, hau konpot dugu, zuen gaude, baina hemen, gakoa da, E, kontratuak sinatzea e, erregulazio bat egitea legislatzea ba, hauek erabiltzen dute legislazioa haien onurarako eta justo ba, bueno, alokea iruan dauzen jenderen ba, kalderako. Uh -huh. Eta azkenean paus hori eman arte hitzak e, dira. Baina hauek legeak babestu egiten ditu nola baita. Bai, bai. Legiaren barruan ari dira guztia hoekiten. Bai, bai, erabat, bueno, e, legala, legala da. E, gero, bueno, gero agertu dira kasuak, zeinan ez dain inlegala, badiz Madrileko e, etxe bizitza publikoaren salmentea, eta hori, ba, ikusi da nola bat zean politikarien partetik ez zegoela oso onduk uidatuta, eta hor bueno, dago ba, salatuta, baina hori, inbertsio inbertzio funtzauek e, betienik funtzionatu dute, Eta baita ere, azpimarratu behar da, horrein fokalizatzen ari garela ba, alokairuen kasuan, ez da, ba, mm -hmm. agian eragina edo impactua zuzena da e, pertsonen gan. Baina laroik amar, amarkadetik aurrera hauek, e, funtsputre hauek, badabiltzate e, hortikan lanean, eta hor ba... E, Herrialdeen sor publiko esalata ba pezatu de Latin Amerikan, Asian, Afrikan, hor ba, legea erabili zuten ba, herri horiek estosionaltzeko. Mm -hmm. Eh haien sor publikoa oso merkerostek er er erosis eta gero eskatzen e, ba baldintza batzuk, edo interes batzuk isugarriak eta gaur egun berriro bogan dago, adibez Argentinaren kasua, Argentina gure duena da berri bernegoziatu ba, deukon zorra, Eita horrenatzen dauzeen fondoak inbertsoreak dira funtzputreak uh -huh. hmm. e, Monika aipatu kontzeptu bat ta zitita rekondukzion e, ze kontzeptu da hori e, esaten duenez, esan diote hori labbetero luzatu ezakela edo luzatuko jotela kontratua, baino gaur egun realitatea da ez dula ezer sinatu eta eziotela ezer kobratu, kobrature? E, ni. Ni es naz jurista eta hon entzu nuenean hitz hori esanon ba hor badirudi latina jo bat mm -hmm. eta hitze eginun juristaren lagun batekin eta sansidan ba hori dagoen sevillan figura bat dela eta planteamendo da ba, indarrean dagoen ba, kontratua bukatzen denean bai ba otomatikoki sortzen dela beste kontratu bat bai? e, e, baina horretarako baldintza batzuk eman ber direla bidira ba bueno, E, bukatzen danean hori ba, alokairua e, e, errentatzailek ez duela ez, ez dumeisterterrriololako jakienen aspegienik egiten hau da tazi toki mantentzen da bai eta hori gutxinez hamabostegunen errentan mantentzen dela kontratu hori. Mm Hala -hmm. ere... E, mm, mm, Eta diote, ez naskurista, baina aipatu du ez diotela kuota edo alokairoa aloka kontutik pasatu. Yes. Eta azkenean hor e, bilatzen dutena da, ba esatea ez du hor daindu nahi, eta hor duen badakagu garrazoi bat ba, kontratu mota motau e, apurtzeko edo, edo bukatzeko. Eta hor, agian ba... E, Ordaintzaren naia agarri ustea garrantzitzu da kasa eta gien bat bat tazita rekontunzion aipatzen dana, baina ni pertsonalgi orain dela e, oetala bortu arte ez nekien zersan kontzeptu bau. <gülpum> <gülpum> <gülpum> <gülpum> bueno, horretan ba, dira kontuak hendik zurekin jarraituko dugu bereala izketan da biso bat esplegatuko diguzu, noiz agertu ziren e, funtsa huek, ez, e, finanzak krisiarekin izan ote dezaken, Monika Azuri eskerrik asko, ba, gure etortzagatik Eta zorte ia nun baiten eh, adirazten duzu non gizuko ordeindu ne duzula, eh? zortxalikoa eta martxokoa eta pirilekoa eta hori orain Eta esan hirret, martxoak hogeita sortzean egingo dugula manifestazio bat eh, Europa Maian, eh, konvokatoria Europa Maian dagoela eta martxoak hogeita sortzean egingo dugula. Martxoak hogeita sortzean, larun bat hauztu dela. Bai. Ba, bueno, horren eh, ba, zai horatuko gara, ia bitartean ze jakiten dugun, eta Vai. izango du behelikarren berri. Oso no, mi asker. Monika Zapilain, eskerrik askozuri, vale. ondo segira garkiak eta jarrituko du behendikarekin. Euskadi ez beteko da gastronomia honen ari harrera egiteko. Giarrep eta turismo merkataritza eta kontsumo zailaren eskutik egingo da, solez Giarrep sol berrien panaketa ekitalia, otxailaren ogoita lauan Donostiako Santelmo Museoan. Zukaldaritzan jaioak garelako, handienei egiten diegu harrera bere lana saritzeko. Eusko Jaurlaritza Orain potentzia aukeratzen dut, orain efizientzia, orain iriogunean zehar noala isiltasuna, orain distantzia luzeak, orain bideak, orain iria, orain aukera duzunez, aukera ezazu BMW isairu gama, gasolina, diesel eta orain hibrido berri txufagarria. Gida ezazu zuk uste baino gutxiago horrein duta. Informa zeitez lurauto.bmv.es webgunean. Lurauto zure BMW konzesionarioa oi donostian eta ilgoi barren. Kaiso maitia. Puntu eus. Zer? Kaiso maitia. Eus. Da eh? Euskaldu non harremanetarako gunea. Biko tekidea topatzeko? Biko tekidea edo. Mm, urte berrian, Kaiso maitia. Kaiso maitia. Kaiso maitia. Eusen bos mila erabiltza eta saltxa badugu. Eman izena eta probatu aztebetez doan. Faktoria esan de eh? laburrean alik eta etekin ekonomiko handiena ateratzen duten funtsak dira funtsputre hauek zuta kontutan hartzen eh, alde morala eh esan digu hondikak hondika eh, noizagertu ziren funts hauek lehen da biziko aldiz zein dauen historia beno ba nikuz ut hemen garrantzitsu da agian gaur egun zabultzen dugun funts hauek el eh, aroiko marka ja indar hartu zutela Baina, Humbergarela meretxe garren mendera gutzien ez. Ba, mm -hmm. Eta hor badau, Emil Solak e, dirua lanean ba, deskribatzen zuen ba, ba nolazen diru bilketako jarduereaz, eta, bueno, ba, zonen tipu batzuk e, perriso bat, batzuko tituluak eroztain zituztela, pari zoan, pari zirian, e, ikertzen zuten nortzu ziren ba, zordunak, ba, so, e, eta haien zorren bila joten zirela, metxatuz eta, bueno, holako e, praktikak erabiz, ez da? Mm -hmm. Azkenean, Eh, horiek ziren, ez ziren funds baina bai <laughs> eh, bai, aien, edo ahuen, ezagita eh, hasiera-hasierako zera, ez, hasia edo. Bai, fenomeno berada, oda da, da eh, bai. pertsonen pertsonek izan berrean, ba bueno, orain dira holako inbertsio fondo batzuk, baina bai, eh, planteamendu da ba zureen pribatuei gizanak edo enpresei sustentukago jardueran, ba bueno, ba hor eh, ba, or, eh aien, Aien, egoeraz, egoera aulas baliatzea diru gehiago lortzeo, lortzeko. Noski, gaur egun ezagutzen dugun ba, funtzputreak, ba, ba, daukate hasiera bat dela larogeikoa markadan eman zen ekonomiaren finantziarizazioa, horrekin zer esan nahi dut, ba, finantza hartu zuten ekonomiaren ba, kontrola, botere eta finantza esan zen ekonomiaren parterik garrantzitsuena, Eta gainahi horretan, ba bueno, eh herrialdeak le neiputu moduan, ba batez be garapen bidean zeuden herrialdak sorpetu ziren e, ba, bueno, errepideak edo edo egiteko edo armetan gaztetako bai. Eh Mendevaldeak sustatuta uh -huh. eta ordun em basoan Amerika Kosta tubatutako ba, tipo bat, bai, ehango Altxorren ideskarian Nicolás Brady eta egin zuen aldaketa bat ba, naziarteko zorrari dagokionez, eta hor Brady diplana gartu zan, eta zabaldu zuen ateak naziarteko finantzetan olako e, funtzak ba, e, jarduteko. Eta hortikana aurrera, hazi ziren, ba, bueno, lehen naziarteko finantza, moneta finantza funtzaren edo banku mundialaren zorra gireanak, edo ez daki ze bankuaren zorra zena, ba bueno, albidetu zuen zorr horiek saltzea merkatu batzuetan. Eta horrela egoten da, ba bueno, bigarren deitzen dira, bigarren mailako merkatuak, eta horagortu ziren olako funds batzuk, esan ez bueno, hartuko dugu kam, adibidez Kamerun edo edo Ecuadorreko e, zorra hauek, erosiko dugu oso merke, oso merke, oso merke, agian uneko lekodeskonturekin, baina gero eh gu, gure funtza e, izango danez e, ba, hartzeko duen andienak, ba joko da gobernu horrengan eta izango du aurdaindu, orain horrela aurdaindu eta presio eta aurdaindu. Mm -hmm. Hortik an hasi zen, hasieran ba edo sol publikoarekin lotuta zegoen, baina baitere ba, enpresetan sartu ziren eta beste negozioetan azpimarratzeko da ba bueno nazio batuak e, Hor ba, bere buruak okotu du, eta amaz, e, 2000 amaseian ba, e, jen zigler adituak e, ba, bueno, e, egin zuen txosten bat, esanez ez, ba, putrefuntzek ba, berez direla ustiatzaileak, giz auskubideak kaldatzen dituztela, eta neuruzkanpoko irabaziak lortzen zidatzen direla. Kritika sakona egin zuen, horien dela gutxe, horien dela bai eta hortikan ba, ba, ikusten da, ba, zelako jarduera, zelako askunde izan duen... Ba, Funtz hau izalako eskunde izan duten, eta ere zelako kritika egindan e, ez bakarrik ba, kalte dunek, baizik eta nazio batu ja hauek, e, hauean jokera salatu dutela. Hum, hum, hum. Ez dakit, egite, erregulatu egitezke? Funtz hauek? E, badago herri alderik erregulatuta dituztenik e, Funtz hauek? Bueno, mm, hor e, badago Belgika, Belgika 2008-2008 bueno, ba, e, egin zuen lege bat, e, Fondo Buitre hauen aurka egiten e, bueno, mugatzen zituztela, eta hango auntzeiteko zituzelak onartu zuen. Eta Europar batasunak e, 2008-ko pillean mazazpiko ebaspen batean esan zuen ba, Belgikako eredua e, jarraitu behar zutela Europar batasuneko beste herrialdeko, orduan. Mm. Existitzen da e, ba, erregulazio edo mugapen hori. Mm. Arazoa zin da Euskal Herri penintzularrean, ba, naiz e, eta konstituzioak aipatzea, egun da gogita sorti garen artikula, ba, ba, e, ongi izate publikoa dagoela interespiliaturen gainetik, 2000 marrean onartu zala, edo maikan ustot, bai maikan, egun da gogita mauz garen artikula, eta... O, e, Horren artikularen arira zer ertatzen da? Beti leintasuna edo sine administrazioren leintasuna da la e, ordaintzea. Yeah. Beste gauzen gainetik. Orduan. Eh Mexika Koredua orokorrean ondo dago baina hemen egin san e, ba, aldaketa konstituzional bat hori izatuz eta muga bat dago Santzurretan eta lortu behar da ba, artikulu hori sartzea eta espainiar estatuen emon diren ba e, funtz hauen gorakada. da. Ja. E, baina ez bakarrik e, Espainian, hartzen badugu E aurrezki ikutzen privatizazioak, ba bueno, se se ze kasu horretan eta adibidez e, Azora edo Olak, Blackston entzunda direnak zere zer egin zuten. Ba bueno, eh bank aurrezki privatizaz, privatizaz, eta hori e, banko malo edo Sarep hori osatu sanean eh igi sinen mm, kopuru handi bat saldoan saltu san, saldoan saltu san. Saldo, saldo, saldo, saldo, saldo. Eta nortzuk erosizuten, ba diru zutenek eta zirela Funtza hauek, non eski? Mm -hmm. ba, Zeukatela ja, konstituzioaren partetik babes ba bat. Mm -hmm. Eta, bueno, hamen ere badago, hartzen badugu askotan e, lehenai patu dut. Horein, e, alokailuen sektorekin, ba, bueno, alokailuen sektoren arazoa, ba, azaleratu da, baina hor badago, ba, adibidez, e, nein norri mobiliaria hori zenak gutza abankekoa. Eta 2008an, Lone Star Funtza ari zaldu e, funtz bat da. Ikusi behar, merkataritzaren mondiak, etartzen badugu adiz Bizkaian, nik daki denez, ba, Max Tenter, e, Zubiarte eta Lokoak, ba, funtzauan esku daude. E, ordon, Megapark baita ere, ordon, right, right. E, azkena e, le, e, legedia dela eta e, hauen aldeko legedia egindanez, ba, e, ba bestu da eta hor badago muga bat orokorrean. Gero beste gauza da, bat da alokairuen erregulazioa. Bueno, egia da gai honek oraindik e, egun askotarako emango duela, e, Moniqueak berak esan dugu, ez? Beraien egoera zaio irregularra den momentu honetan, ez indute ordaindu, ez indute zakate zer sinaturik eta utzet beste noizbait ere itzen gai dugu lagioniburu zendika. Bai. Gaurko bai, bai, bai. ezkerrik asko informazio guzti guztionegatik, azalpen guzti auengatik. Vale, subiogun gisegi. Berdina, jo.